Der bliver ikke plads til dig i første omgang, Jesper Petersen. Var du skuffet? Jeg vil gerne have været minister, det er klart, og har andre steder sagt, at dem, der sådan rigtigt er i politik og får muligheden, men og kommer tæt på, men ikke, men ikke bliver minister. Altså hvis, hvis ikke de siger, at de gerne vil have været det, så lyver de. Øh, og det vil jeg ikke gøre, det vil jeg gerne have været. Men, øh, men for den post at være politisk ordfører, der jo også er en central øh, post i et regeringsparti. Og, øh, og den, var også, øh, den var jeg også glad for at, at få og udfylde at være en central person i, i vores gruppe. Øh, og så håber jeg selvfølgelig stadigvæk at blive minister på et senere tidspunkt. Og det, det lykkedes jo så heldigvis også i, i løbet af, af valgperioden. Jeg ikke lige at spørge, hvad kunne du bedst lide? At være politisk ordfører eller være minister? Øh, jeg kunne bedst lide at være minister. Øh, det er også sjovt at være politisk ordfører. Øh, og øh, intenst. Ikke? Øh, og, og har jo kontakt med mange ministre. Øh, er sådan en, en, en central daglig del af det at, at, at være i, i, øh, i i det parti, der jo så havde alt fokus på sig som regeringsparti. Det blev også en speciel tid, fordi det jo handlede om så mange andre almindelige politiske ting, øh, og meget om corona og håndteringen af det, og alle de forskellige aspekter, der var der, og synes jeg på mange måder jo en diskussion, som, som stak noget af. Øh, men øh, men det, var, det, var en, det var også en god tid, og fandt sig også ud af, at hvis, øh, at hvis Altså der har man meget travlt, øh, men der var faktisk, altså, man kunne godt faktisk få endnu mere travlt og øh, have noget der var endnu mere intenst. Og det, det er det at være minister. Det, det er jo nok svært helt at, at, at begribe for dem der ikke har prøvet det, men det, det er øh, specielt. Jesper Petersen, uddannelses- og forskningsminister 2021-22 i Mette Frederiksen's S regering kulturminister og kirkeminister Joy Månsen forlader regeringen i andet halvår 21. Hun bliver afløst af øh, en Halsbo Jørgensen, der hed til at været uddannelses- og forskningsminister, og det gør plads til dig i regeringen, Jesper Petersen. Hvordan øh, foregår udnævnelsen egentlig? Jeg har fortalt om det andre steder også, og gør det også gerne her, fordi det var egentlig en meget øh, ja, særlig situation. Jeg løb en en weekend dag og var fodbolddommer for min store drengs fodboldhold i en, en kamp og holdt øje med med af, hvor meget der var tilbage af de sidste minutter af kampen, da der begyndte at ske noget på telefonen. Og det var en af dem, hvor man bare sagde, jeg kan ikke snakke nu, kan du ringe senere? <laughs> og så kom der altså hurtigt en besked om, at det var en god idé at, at vende tilbage til en sekretær i statsministeriet. <laughs> og da, da den kamp så var slut, og der var debriefing, for spillerne så satte jeg mig over i det hjørne op af en, en fodboldstolpe og, øhm, og, og havde den samtale med statsministeren, hvor hun spurgte, om jeg ville være uddannelses- og forskningsminister, hvad jeg selvfølgelig rigtig gerne ville. Og, øhm, og så begyndte det jo ellers derfra at, at, at forberede det, at skulle, øh, skulle overtage det. Ja, så det, er, øh, det her spørgsmål, jeg... til to mange ministerer. Sagde hun noget om, hvad hun forventede af dig? Øhm, en rimelig kort samtale der, men... Øhm, men selvfølgelig øh, øh, ikke så længe derefter, altså også en samtale, der så også handlede om, om, om politisk indhold og en, et, et opdrag. Og der lå selvfølgelig også allerede mange ting i, øh, i støbesken, øh, som skulle bringes helt i mål, eller noget, som skulle startes op. Og, øh, og øh, Mette Frederiksen er en politiker, der virkelig øh, vil noget med magten, og det ligger også til mit temperament, at... Øh, at, at altså vi er her for at forandre nogle ting mm -hmm. og for at, at bruge den mulighed og det mandat, vi har, vi har, vi har fået og, og derfor så, så var det jo også en regering, den, den fik kritik for og øh, måske er vilde for meget og det alt meget. noget ja, og det, det, det synes jeg i sig selv var en mærkværdig kritik for en mindretalsregering, som var nødt til hver eneste dag at finde flertal ved at forandre partier med sig øhm, men, øh, men det, det lå også godt til mit øh, temperament og okay. Og, og er jo også bevidst om, at der er måske et år eller halvandet til, at der skal være valg, der så bliver minister, og vi skal virkelig have noget ud af den tid. Og det, det, det, det, det synes jeg også, jeg fik, og, og prøvede også at sætte et, et godt tempo i, i ministeriet, og fra start kom, kom hurtigt i gang. Ja, hvordan, altså, hvordan blev du modtaget over i ministeriet? Øhm, jamen, det var, øh, det var en lidt særlig... Øh, Øh, dag sådan, og, og udnævnelsen og det med at træde ud på Amalienborg, øh, fordi at jeg selvfølgelig var øh, jeg var selvfølgelig glad, jeg var også meget bevidst om, om det ansvar øh, jeg havde fået sådan af som, øh, som, som person altså øh, at, at være ja meget ansvarsbevidst og de øh, pligtopfyldende. Øh, det vil jeg ikke sige, men, men jo øh, altså, jeg vil gerne. Prøve det at være minister og komme ind i den superliga, bruge al den politiske erfaring, jeg synes, jeg havde oparbejdet efter at været 14 år på det tidspunkt i, i, i Folketinget. Okay. Øhm, og, og, og blive testet af i den, på den øverste hylde og følte mig egentlig også øh, klar til det. Men det skete så også i de samme dage, som at der var evakueringen fra øh, Afghanistan. Og, og, og derfor så var det heller ikke en dag, hvor du kunne træde ud og, og med de store smil, og, og selve det at tage over, var jo også på en baggrund af, at, at Joy Mogensen øh, måtte, måtte stoppe. Okay. Æ, så det var sådan en, en, en tøjlet øh, øh, glæde og sådan en, en, en behersket fremtræden, der skulle til øh, på det tidspunkt. Øh, men jo så bliver kørt direkte ind i ministeriet fra Amalienborg, og der står der, at hav af embedsfolk, som byder velkommen på ens kontor, øh, og øh, dem trykker man i hænderne og har en kort samtale med, øh, og så starter det ellers, og så, så går det jo over stok og sten øh, aha, med det samme. Men havde du sådan en intro med departementschefen, hvor I udveksler hvad, hvad du vil, og hvad, hvad der ligger af... Ja, selvfølgelig i starten en helt masse altså som politisk ordfører og også finansordfører tidligere så er man jo i berøring med mange ting. Så jeg har ikke været jeg har ikke været ordfører på det her emne før, men har jo en sådan et hvad skal man sige, rimelig et ordentligt kendskab også til nogle af bevillingerne og de debatter der er på området og har også selv som folketingsmedlem været meget engageret i den diskussion om uddannelsesmuligheder i, i hele landet, som kommer til at fylde rigtig meget mm -hmm. øh, i min øh, tid som, øh, som minister øh, sidenhen. Men, men selvfølgelig øh, meget stejlt i starten med at sætte sig ind i rigtig mange ting, øh, sådan om området og om de forløb, der er i gang, men, men også efter en, en to-tre dage, sådan en, øh, en samtale med, øh, med departementchefen, hvor jeg har nogle, nogle politiske ting, jeg gerne vil. vil. Og, og hvad var det? Jamen, de afspejler sig jo heldigvis i det, vi kommer til at tale om, om, om gerne at ville øh, få den øh, aftale og proces helt i mål om øh, udflytning af uddannelser, det at skabe bedre uddannelsesmuligheder i, i hele Danmark. Øh, nogle synspunkter om, øh, om de store velfærdsprofessioner, ikke mindst øh, læreruddannelsen, øh, også pædagoguddannelsen, nogle ambitioner for den, som, øh, som jeg så håber, at den her regering kan indfri, men, men forlærer øh, uddannelsen. Øhm, og, og så også nogle tanker om måder at være minister på, og så endelig øh, siger jeg også til hende, øh, jeg har notatet med mig her fra den notisbog, jeg Ja, du har, har en en med. Men, men som jeg slutter med, altså også at fortælle hende, at jeg har tænkt mig, og ville stadigvæk kunne være noget for min familie, og jeg vil gerne have, altså det er også en målsætning for mig, at have den samme, Øh, kone, når jeg er færdig med at være minister, som jeg havde, øh, da, da jeg startede. Og hvad, hvad ligger der i det med at have den samme kone? Jamen, der ligger selvfølgelig en instruktion i også at, øh, at de også skal vide, at man er et familiemenneske, der vil have, øh, have tid til, øh, til sin familie også, og der øh, Fik du så det? Øh, ja, det gjorde jeg, men, øh, men det, øh, det, det, det, det, det trækker veksler på en familie, når man Øh, har en minister i sådan en. Øh, det, det gør det. Øhm, og er jo tidskrævende og, og uforudsigeligt, og, og der kan være nogle meget intense forløb, og lidt mange dage, hvor man må ringe hjem og sige, vi, vi troede forhandlingerne sluttede øh, kl. 6, men aftensmaden blev uden mig i dag. Mm -hmm. øhm, og. Øh, øh, men, men ja, altså, jeg øh, kunne aflevere min, øh, min mindste i, i børnehaven øh, langt de fleste dage og, øh, og prioriteret ligesom at der var det at være minister og det at skulle tage mig af min, min familie og så var der så mange andre ting i livet der måtte komme igen øh, senere ja. men øh, hvem, du sagde i snakkede også om hvordan du gerne ville være minister hvad, hvad ligger der i det? Øhm, jamen, jeg havde ikke prøvet at være minister før, trods de mange års øh, medlemskab af Folketinget, men jo derfor også, fordi jeg havde den jo også set mange ministerer og arbejde sammen med mange minister, øh, og opleved, øh, og jo også oplevet nogen, som jeg synes var øh, var, var gode til at øh, altså skabe nogle brede aftaler og have... Uh, en respekt for, hvor de forskellige uh, ordfører uh, uh, kom fra rent, uh, rent politisk og have, have god uh, relation uh, til dem. Og jo så også en bevidsthed om at gå ind på et felt, hvor det er vigtigt, at man kan uh, samarbejde med de aktører, der er. Men at det også er et felt, hvor der er nogle aktører med stærke meninger og som, uh, og som også kan fylde meget. Det er og, faktisk et område, hvor det er kendt for Måske meget sådan, øh, vokale aktører Det er det og, og, og den balance i både at have et godt samarbejde En forståelse, ville have øh, Dialogen, men også øh, at, at være ordentlig og respektfuld altid øh, Men Altså også øh, vil noget også rejse nogle diskussioner Hvor øh, De ikke nødvendigvis ville være glade hele vejen Og det var de jo heller ikke øh, for, for en del af de ting, som som regeringen ville, og som, og som jeg gerne ville. Men, men har da alligevel fornemmelsen af, at være kommet derfra med et, et skudsmål om at have været en minister, de måske ikke altid var enige med, men som øh, man faktisk kunne øh, ja arbejde sammen med, og, og som havde en, en respekt for os, hvor de kom fra. Påvirket, havde du en fornemmelse af, når du kom ind i huset, at øh, det er jo et af de ministerier, man har talt om, er sådan, nærmest en svingdørsministerium, hvor at der er kommet ministerudskiftninger, om ikke hver år, så tæt på øh, i de seneste 10-12 øh, øh, år. Altså, påvirker det egentlig den måde, man bliver modtaget på, at de tænker, at ja, lige om lidt, så kommer der skulle nok en anden? Øhm, jamen, det tænkte jeg jo også over, om det var sådan, de ville, de ville have det, og det kan jo godt være, de har fåbet mig alle sammen, men, men jeg synes faktisk, at det var... Øh, det, det havde man ikke øh, fornemmelsen af. Altså, klart en bevidsthed om, at der havde været mange øh, ministre og, og udskiftninger, men jo den samme regering, øh, som, som, som fortsat og deres opgave var at betjene og hjælpe øh, den minister, der var der, uanset om øh, det så øh, var, var skiftet øh, endda nogle gange over de, over de senere år. Det gjorde de dygtigt og professionelt. Øh, og så Ja, så havde, vi, så havde vi to i sidste valgperiode. Jeg tror, der er i andre valgperioder, der har været endnu, endnu flere. Desværre, altså, det er jo ikke godt for et område at have så mange forskellige øh, minister. Det, det tager jo selvfølgelig noget tid sådan at, øh, at komme helt ind. Og øh, skatteministeret er et andet godt eksempel på det. Øh, det er ligesom men, øh, de to, man tænker på. Ja, øh, der er faktisk også nogen, der bliver ved med at tro, at jeg har været skatteminister. Jeg ved godt, der var en 16-18 stykker der mellem 11 og 15, men det har jeg ikke. <laughs> det her var min øh, debut. Men, men til ja. de spørgsmål, de... de betjente og hjalp godt og professionelt og, og lod sig ikke mærke med det. Øhm, jeg havde også en bevidsthed om, fordi der jo var lidt mange billeder øh, på portrætvæggen, når man gik ind ad døren. Øhm, at... Øh, ja, fordi at der det på de hænger portrætter af de tidligere ministerer. Det, ja. øh, det, det, det vil uanset, hvor længe det varede, om hvor lang tid det gik ind, der var valgt, og om man også kunne fortsætte efter et valg, så er det på lån tid at være øh, minister. Øh, se og få noget øh, ud af det. Øh, brug tiden, brug den rigtigt. Øh, og det, det, det prøvede jeg hele tiden om at, at skrive mig øh, bagveden. En enkelt ting jeg egentlig glemte at spørge om tidligere, men som jeg alligevel gerne vil finde, var det det så, du havde drømt om? Øhm, altså, jeg havde ikke, jeg havde ikke, altså, sagt nej til. Øh til... til, til altså, det tror jeg ikke, nej. Altså, og følte også, at følge også, efter at have været politisk ordfører, som sagt, også at være finansordfører, giver en bred berøring med mange ting. Og synes at der kan man godt komme ind, og det at blive minister, handler jo også meget om, at statsministeren har en tiltro til, øh, til ens dømmekræft og til ens kompass og evne til at udfylde den, øh, den rolle. Og det er jo langt fra altid, at det, man har været ordfører på, også at det, man ender med at være minister for. Okay. Faktisk er det jo ofte øh, ikke sådan. Øh, men, øh, men ja, jeg, altså, øh, de økonomiske områder har jeg arbejdet meget med, og, øh, og, og vil, vil, vil selvfølgelig gerne øh, arbejde med dem. Men ja, uddannelse øh, er også altid noget, der har optaget mig meget, og som jeg synes spiller jo en ekstremt vigtig rolle, både for det enkelte menneske, men jo også for hele vores, øh, vores samfund, øh, for vores demokrati, for vores erhvervsliv. Øh, og derfor så var det, så var det en rolle, jeg var, jeg var glad for, og et, et område, jeg var... Jeg var glad for at skulle arbejde med. Jesper Petersen, jeg tænker, vi skal prøve at se lidt nærmere på nogle af de ting, du så beskæftigede dig med som minister. En af de ting, som du allerede er vendt tilbage til flere gange, det er det her med udflytning af uddannelsesinstitutioner, uddannelsespladser. Det var noget, din forgænger allerede havde Lavede det første af, men det mangler ligesom at blive gjort færdigt. Øhm, kan du prøve at ligesom sætte os ind i, hvor dumper du egentlig ned i det der forløb? I, øh, jeg bliver minister i august og i, øh, i juni, øh, lige inden den øh, sommerferie er der lavet øh, den øh, øh, brede aftale om at, øh, om at skulle sikre ja, gode og bedre uddannelsesmuligheder i, øh, i, i hele landet. Øhm, og den er jo en, den er en meget klar politisk aftale, men der mangler øh, en stor opgave med hele det at, at folde den videre ud, finde ud af, hvordan, hvordan skal vi egentlig gøre det nærmere, øhm, og have en, en lang dialog med de institutioner, der bliver berørt for også at, at, at gøre det ordentligt mm -hmm. øh, og, og gennemtænkt. Og i virkeligheden mangler der at blive lavet jo altså endnu en aftale oven på toppen af det, som slår det helt, Øh, som, som får det bragt helt i mål. Og det, er, det, det bruger vi rigtig mange kræfter på, hele det øh, efterår og, og starten af, øh, af året efter, øh, og får så lavet en, en endelig øh, aftale om det. Øh, som, som jo vagt en masse debat, men som er øh, ekstremt, ekstremt vigtig, og som jeg også kun tror, at de kommende år vil, vil det jo vise, at altså, det blev lidt opfattet som om, at det var sådan en... En uh, lidt småpopulistisk ting, og der skulle jo også være kommunalvalg, så har ville regeringen gerne gøre sig til, og sådan noget. men det, det er et dybt og ægte uh, forsøg på at sørge for, at der i alle landsdele er gode muligheder for uddannelse, både til gavn for, for den enkelte, men jo også for udviklingen i, uh, i det område. Men hvorfor er det vi, vigtigt? Jamen det, er jo, det er jo vigtigt for, at mennesker i hele landet faktisk har gode muligheder for at få uh, uddannelse, og vi får flere til at få en, en, en god uddannelse, ved at vi også har et relativt fint masket net af uddannelsesmuligheder. Ligesom det at have adgangen til uddannet arbejdskraft, og det at der er uddannelsesmuligheder i et område, jo også er vigtigt for, at der sker en, en god udvikling generelt i en, en, en landsdel. Og det, var, det havde vi jo politik om på mange punkter, og altså også på uddannelsesområdet som noget meget centralt. Og samtidig var det jo et, et eksempel på, at politikere faktisk nogle gange godt, også selvom det er bøvlet, altså kan se lidt ind i fremtiden og tage ansvar for noget, der bliver vanskeligt. For hvis, altså hvis man bare havde ladet det stå til, så kunne du helt uden politisk at gøre noget se frem til, at øh, med faldende ungdomsårgange og dermed også faldende optage på mange institutioner, vil der være flere uddannelser, der lukkede måske også egentlig institutioner, øh, som, som ville knække nakken. Øh, så man, man skulle gøre, noget, hvis man ville sørge for, at man ikke bare fik flere muligheder, men også overhovedet opretholde mange af dem, øh, der, der var. Ovenpå en periode, hvor det var gået den, den anden vej, øh, så ville vi altså trække den anden vej, og ikke bare lade tingene øh, stå til. Det kunne man påvirke med politik, og det, øh, det, det gjorde vi, og stod jo igennem også det, at det gav et, noget af et at, at, at modtryk, øh, og mange diskussioner, både øh, politisk og, og, og også fra en del af de institutioner, det er jo brød. Det er, jo, brød. er det jo klart, at der er og taber i sådan et spil. Altså, hvordan, hvordan forholder du dig som minister egentlig til de der institutioner? Du sagde, at du havde dialog med dem, men ja. nogle af de der møder hvor nærmest være stærkt ubehagelige, tænker jeg. Øhm, jamen, det er, jo, øh, det, er jo, det er jo professionelle og dygtige mennesker, man har med at gøre. De ved godt, hvad det er for en politisk aftale, der er lavet. Øhm, og den kan man jo så godt øh, have, have snakket om, og jeg synes, vi vi jo prøvede altså virkelig at tage det seriøst og give god tid til en lang proces, hvor man, hvor man inddragede de øh, institutioner i, hvordan skulle det øh, lægges til rette. Øh, men, men de kæmpede da, øh, imod, og man kunne jo også mærke, at når man så havde møde med med ordførerne næste gang, så var, de der, så var de, der stærkt påvirket eller, eller præget af forskellige institutioner ja. med, med spørgsmål eller nye ting. Der, skulle vi måske tage det her op igen? Og så videre. Øhm, så på den måde, så, så, så blev de ved med at, jo, at, øh, at fylde øh, og øh, at påvirke den proces. Og det, det er de jo i deres gode ret til. Men det, det var, der var... Øh, vi tog det virkelig alvorligt og måtte også virkelig stadig holde fast i, at det vil vi. Og det lykkedes også at lave den, aftale, den endelige aftale og, og føre det igennem, som jo både økonomisk betyder noget for institutionerne, at man har et stærkere økonomisk grundlag for at drive og opretholde og udbyde nye uddannelser forskellige steder i landet, også uden for de største byer. Og det var altså også et øh, krav om, at nogle uddannelsespladser skulle man øh, flytte ud af de, øh, af de største byer. Du talte før om, at øh, noget af, en af de kvalifikationer, som var vigtigst for minister, det var det der brede samarbejde, at samarbejde med partierne i Folketinget osv. Altså, hvor meget konkret indflydelse får øh, sådan nogle øh, ordførere på, at det lige det her sted, der flytter nogle flere øh, uddannelsespladser hen? Øh, altså, hvor konkret øh, er det egentlig? Øhm, jamen, nogen har nok... Havde nok den øh, fornemmelse, at man øh, havde siddet på sådan nogle møder, og så lige øh, drøsede lidt øh, rundt omkring, og så kunne man lave sådan et, øh, et Danmarkskort. Men også forarbejdet til den øh, principaftale, øh, hvor man jo allerede der kunne sige, her forventer vi, at der vil blive nogle nye udbud, og, og kunne lave sådan et kort over, hvad vil der med al sandsynlighed kom til at ske. Øh, var jo på baggrund af analyser af, hvor, hvor er der nogle, øh, nogle behov og nogle muligheder, og jo så også en vilje til at bakke det ekstra op med økonomi, og så meget vigtigt at holde fast i, at hele den sikring, der er af kvalitet og at uddannelsesinstitutionerne faktisk selv skal søge og få godkendt de her øh, uddannelser øh, efterfølgende, øh, den var der jo stadig. Og, øh, og det var vigtigt for os at holde, at holde fast i. Men på trods af det, så kan man sige, du og jeg ved jo begge to godt, at lige så snart der taler om, at der er noget, der skal være nogle steder, og noget, der skal være mindre af nogle andre steder, så er der i hvert fald en tendens til, at der kan gå sovnerådspolitik i den, hvor Christiansborg, øh, ingen skal gøre sig bedre end andre, mm. tænker jeg, det, er, altså, det må vel også ske i sådan en proces? Æh... Jo, man vil jo have nogle forskellige, altså selvfølgelig særlige ønsker om, hvad der kunne komme til at ske øh, som parti, eller hvor man, hvor man selv er valgt og den slags, men, men hele tiden synes jeg jo opretholdt den seriøsitet og det kvalitetsfilter, at, øh, at, at det skulle ske efter øh, ansøgninger og efter de fuldstændig samme kvalitetskrav som, øh, som hele vejen igennem, og, og man kunne ikke bare komme og sige, jeg kunne godt tænke mig, at der lige var den her uddannelse i den by, og så, så kunne man lige få det med, altså sådan Øhm, sådan var det øh, ikke, og, og jeg heldigvis ikke. Hvad med du egentlig? Altså, du kommer jo fra det, som øh, i nogle gange, måske øh, lidt overdrevet selvbevidst kalder det sidste folkeparti i Danmark. Øh, mange borgmestre, så kommer mm -hmm. bare til at tænke på. Altså, øh, jeg plejede at sige, da jeg var indenrigsminister, at jeg var dejligt befriet for, at jeg overhovedet ikke havde en eneste borgmester øh, i mit bagland, og det var egentlig rart øh, som indenrigsminister. Øh, men der må det også være et kæmpe pres, når man har alle de borgmestre en forventning om, at de bliver til gode i særlig grad? Mm. Altså, mange borgmestre, der jo øh, naturligvis arbejder stærkt for deres område, men også til dem måtte man jo nogle gange give den besked, at øh, det er altså sådan her processen, den er, og man kan ikke bare sige, fordi jeg synes godt om dig, eller du har givet en, en god idé her, så du er nødt til at arbejde med den institution, der er her. Er der et grundlag for at have en uddannelse øh, som den, I ønsker jer her? Øhm. Kan den komme igennem øh, de vurderinger og kvalitetskrav, der er, øh, tager den brødet ud af munden af en nabokommunes uddannelse, så, så, så vil der blive gjort indsigelser, og, øh, og det vil være en af de ting, der er, er stopklodser. Det, det er et eksempel på, altså, hvor jeg konkret har haft samtaler med borgmester, som siger, at vi kan høre, at der er nogen, der har den idé, at man i nabokommunen skal det her. Der vil vi bare lige minde om, at vi allerede her har den her uddannelse, og den må I ikke... Øh, risikere, at, at den forsvinder, for den er vigtig for os og for vores erhvervsliv. Og det, det, det findes, ja, men jeg synes, altså heldigvis gør det jo også som minister, at man har lidt nemmere ved det, fordi der faktisk er nogle processuelle, faglige øh, kvalitetskrav, som gør, at, at man ikke bare lige kan altså være til falsk for, at man kan blive ringet op, og så aftaler vi det og det. Altså sådan, sådan er det simpelthen ikke. Det er måske også en fordel, at I har så mange på mester hvis I nu kun havde en 5-10 stykker. Det måske <laughs> ja. sværere at, at holde dem stang. Mm. Øhm, hvad med sådan hele kritikken af det her område? Altså det her med sådan, er der ikke bare en global tendens til, at folk flytter til byerne, unge mennesker, de vil helst til de større byer osv.? Kæmper I ikke bare en, en kamp for nogle stemmer på den korte bane, som i virkeligheden taber lige meget, hvad I gør? Jamen, det, det er jo det der, øh, altså to prismer i virkeligheden lagt ind i det spørgsmål. Altså et om, at man ikke rigtig kan gøre noget ved det eller ændre på nogen ting. Og et andet om, at det nok i virkeligheden var sådan lidt af vælger taktiske øh, hensyn. Øh, vi vil gerne have, og arbejder jo fortsat for, en, en positiv udvikling i alle lands dele, og der spiller uddannelse en rolle. Og der er flere, det ved jeg jo positivt fra nogle af de steder, hvor jeg har været ude og... Og klippen snor og tale med nogle af de nye studerende, at de, de havde ikke fået den sygeplejerske eller pædagoguddannelse, hvis ikke at den havde fandtes øh, på det sted. Fordi de jo øh, havde stiftet familie eller var bundet til et område, eller gerne ville være der. Øhm, og, og derfor får man, øh, får man simpelthen øh, flere med, og, og derfor er det vigtigt for os at holde, at holde fast i det. Der er jo ikke noget forkert i, at mange unge gerne vil til store byer og, og, og studere, og det skal de jo blive ved med. Og det er ikke et øh, det blev lidt udlagt nogle gange også, når jeg skulle lave interviews om det. Det var, det var så et nederlag for regeringen, hvis der var øh, mange, der stadig søgte ind på Aarhus Universitet, og selvfølgelig ikke, det skal man jo gøre, hvis det er der, den uddannelse er, man gerne vil ind på, og man gerne vil være der. Det er bare vigtigt for os, at øh, der også er gode muligheder andre steder, og som, som jeg husker, der er det er jo cirka en, en fjerdedel, øh, der, når der er optag, faktisk optages på institutioner uden for de største byer. Øhm, og de, øh, jeg tror jeg på et tidspunkt sagde, de er også en slags mennesker, Altså dem må I simpelthen også huske at tage hensyn til deres muligheder og til de øh, velfærdsinstitutioner og til de virksomheder, der også der har brug for, at der er adgang til øh, velkvalificeret øh, arbejdskraft. Nu skal vi til et øh, punkt i det her program, der hedder fem faste spørgsmål, som bliver stillet til alle ministre og derfor også til dig, Jesper Petersen. Det første, det hedder, var der noget, du gerne ville have gennemført, som du ikke nåede, mens du var minister? Ja, det, det var der helt sikkert. Jeg er rigtig stolt af den aftale, som blev lavet om læreruddannelsen. Det, det synes jeg er et af, af svendestykkerne. Og vender vi også tilbage men, til senere. det, jeg også havde i tankerne meget undervejs, var, var at pædagoguddannelsen trænger til en, en lignende Øh, overhaling og kvalitetsforbedring. Mm -hmm. Og, øh, og det, det lå der jo også relativt tidligt, mens jeg var minister, en meget klar evaluering, øh, der egentlig giver nogle, nogle gode input til, hvad man, hvad man skal gøre. Og den vil jeg gerne have været, øh, have været længere med, og håber, at det så er noget, vi når at, at få gjort øh, i, i den her valgperiode. Øh, det trænger hele det felt til, at vi får også der en, øh, en bedre øh, pædagoguddannelse. Øh, uddannelse mm -hmm. Så, øh, så, så videre i hele det her spor om at sikre gode muligheder i alle dele er der også nogle opgaver omkring vores taxametersystem, synes jeg. Altså det, at det jo bare er dyrere at drive øh, uddannelsessteder, hvor der er en mindre øh, volumen, øh, det er vi nødt til at tage bedre højde for. Øh, og så blev der sat gang i nogle, i nogle spændende og store ting øh, om en universitetsreform. Øh, en øde satsning på rumområdet, og begge de to ting kan jeg jo med glæde konstatere, at Kristine Egelund nu efterfølger. Øh, som efterfølger har, har taget flot op og, øh, og arbejder grundigt videre med, så det, og selvfølgelig ville jeg gerne selv have gjort det, også at den forfængelighed gerne ville have ens egen underskrift på det, når man havde sat det i gang og så videre, men... Øhm, men det, det synes jeg er vigtig ting, som jeg er glad for, men også det der om systemet. Det illustrerer, bare det, illustrerer bare det, du siger med, at minister kommer sådan ind i et system, der både er før og efter. Klart, klart. Øhm, og så satte vi jo også gang i et, øhm, en diskussion om optagesystemet øhm, og det at lave nogle ændringer der. Som, øh, som jeg også gerne ville have været øh, videre med. Øh, men ikke desto mindre, da jeg sådan lige gik igennem mine noter øh, og, øh, og tanker om, hvad der egentlig var sket på, på de der 14-15 måneder og 16 måneder, hvor meget det blev til, øh, at så, så var det, vi når kun få ting af dem i dag, men rigtig mange ting, hvor jeg kan se øh, gode beslutninger og et positivt aftryk og, og ting, som jeg er glad for i dag at se tilbage på øh, lykkedes i, øh, i den periode. Altså, det skulle have været et TV-program, så øh, lytterne kunne se øh, din yeah. notisbog. Yeah. Den ser meget systematisk og, og ordentligt ud, det må man sige. Øh, det næste spørgsmål det hedder, hvad var din ministertids værste øjeblik? Øh, jamen, I alle ministres tid er der selvfølgelig masser af frustration og, og kampe og ting, man bøvler med. Og, men det, det, hører ligesom, det hører ligesom med. Øh, men jeg, jeg synes, en enkelt øh, ting, hvor jeg ja, var hvor, hvor det synes, at det var... Ja, uh, urimeligt og, og ærgerligt og trælsvar. Uh, I det her forløb om uh, um, um, udflytning, der er, uh, der er der nogle partier, der skal af. Uh, og det, det gør de jo frem mod, at beslutningen bliver uh, truffet uh, februar-marts uh, måned i 2022. Men, men allerede i efteråret, mens den proces kører, hvor vi har en, en meget grundig inddragelse og fortsat politisk diskussion om udmyndningen af aftalen, Øhm, der, der kan jeg jo mærke, at enhedslisten ikke rigtig øh, ikke rigtig vel længere. Og, øh, og det siger de jo ikke direkte, men altså på et tidspunkt bliver det så til, at der bliver skrevet et, et brev øh, til mig, som går direkte i indbakken hos, øh, hos Berlingske øh, på samme tid, som jeg får det. Øh, og, og lidt sådan med af, at ja, nu er der et aftalebrud på vej, og man ikke vil lytte til det og den slags. så det, det, det beklikker jeg egentlig også den måde, jeg gerne har ville være minister på, altså og, mm. Og synes også, at det er, det, er, det er forkert, fordi vi går fuldstændig frem efter bogen, som det er, som det er aftalt. Men, men de vil de ud, kunne jeg jo godt mærke, og det, det skulle så lidt mere blive, blive min skyld, end fordi de politisk nu, ja, altså havde skiftet mening, eller alligevel ikke kunne stå for det tryk, det gav fra nogle studenterorganisationer og nogle institutioner og øh, ja, højt uddannede grupper i de største byer, som de måske alligevel ikke ville lægge sig ud med. Og, og sådan endte det også. Øhm, og, men ja, hele det der med, så skulle have sådan et, et brev til mig, som egentlig nok mere var til Berlingske. Øh, og, og den håndterede vi så, den de, situation, og fik det tilbage på sporet. Men det, det, det synes jeg var jo urimeligt. Øhm, og, og derfor er det en af dem, jeg husker, som, at det var en, en, en, en træls situation. Ja. Men oplever alle ministerer ikke det, med alle partier, gør Socialdemokratiet ikke i forskellige versioner, det samme, og I, I opposition det vil jeg jo påstå. Jo, altså selve det og øh, nogle gange sådan øh, altså, øh, fremsving nogle konfrontationer og den slags, øh, det, det er klart, men hvis du er i en mindretalsregering, hvor øh, du jo skal sørge for at have partierne med dig, øh, og at der er et ordentligt samarbejde, og man egentlig også har bestræbt sig på det, og på at gå frem efter bogen, selvom det er noget, hvor det, det giver noget, noget skal skamysler undervejs i sådan en proces, så, det, øh, så var det jo ikke bare... Ja, på politikken, men også på, om man nu øh, var ordentlig over for dem. Og det, det vil jeg egentlig ikke have siddende på mig. <laughs> øh, og derfor så, øh, så, så håndterede vi det, og du, du har ret i, at det, det er langt fra enestående og, øh, og har ikke en masse traumer med. Men nu du spørger, øh, så var det et eksempel på noget, hvor jeg synes, at det, det, var, det, var, det var politik, men det blev også gjort lidt til, at, at jeg måske ikke udfyldte min rolle rigtigt. Og det brød det, øh, ja, jeg mig ikke om. <laughs> Modsat er der så noget, du er over for din ministertid? Nej, jeg er ikke flov over noget øh, rent politisk. Der, der er en pinlig episode øh, fra indvielsen af arkitektskolen i Aarhus, som vi jo godt kan indvige øh, lytterne i. Øh, hvor øh, den dag, hvor de, de indvidede en ny flot øh, arkitektskole i Aarhus, hvor øh, der skulle ikke klippes en snor, men kronprinsen skulle som afslutning, slå et slag for arkitekturen, hed det. Og det, det stod jo også der i mine forberedelsespapirer til det der arrangement, at det var det, der skulle ske. Og det foregik så ved en af de her, du ved, fra Tivoli eller markedet hvor man har sådan en stor kølle, og så skal man ramme sådan en, sådan en, en, en rund klods, og så skal, så skal den slå op og ringe på klokken. Ja. Ikke? Ja. Æm, og det, det klarede kronprinsen selvfølgelig i ekstremt overlegen øh, stil. Og vi stod der flere hundrede mennesker rundt om og så på det, og, og uden vi var forberedt på det, så siger rektoren, så ja, så vil vi godt se nogle ministre træde frem, øh, for at skulle slå på den samme. Æh, og Benjamin Brecht, han var der også, og han undskyldte sig med en tidligere diskursprolap, så det blev så mit Og jeg ramte den jo helt forfærdeligt, den der, den kom ingen vegne. Æm, og det blev også for evigt, og, øh, og det tror jeg, man kan finde et eller andet sted på Jyllands postens hjemmeside. Så nej, ikke noget jeg flår over, men en pinlig episode. Ja. Og så er min agærighed og ambition så også til at da vi så senere øh, folk stod og spiste frokost over pindemadene, så sneg jeg mig ud og fandt køllen igen og, og gav den nogle forsøg med indtil den var der. Okay. <laughs> så det løse. Ja. Har du lavet nogle store revkager eller bare revkager som minister? Nej, det har jeg ikke. Det er jo svært at sige, øh, når man er nuværende ja, for ja, indtil, der, der kan du jo let at være indiskret og skrive ja, bøger og referere sms'er fra, fra ganske nylig og den slags, det kunne jeg ikke finde på. Øhm, ikke endnu. Det har jeg også været noget kritisk over for, at du har gjort, men det, det behøver ikke at fylde en masse i dag. Men jeg har brugt den øh, selvfølgelig behendighed og kreativitet, som man også er nødt til at kunne som minister, men egentlig i hvor du sådan øh, altså øh, tager røven på en runde. Altså det, det har jeg ikke, og det skal man også øh, lade være med. Man skal huske, at politik er det gentagende spil. De samme mennesker, som du har forhandlet med nu, og hvor du kunne øjne en eller anden kortsigtet gevinst, dem skal du også møde om 14 dage i en ny sag. Så både sådan for at være ordentlig og have den selvrespekt med sig, men også fordi det er det kloge, så, så, så bør man tænke sig godt om, inden man begiver sig ud i den slags. Altså videre det gentagende spiller, man har brug for langsigtet at kunne oparbejde en tillid og troværdighed, og godt samarbejde med andre mennesker. Hvem er dine værste kollegaer i din ministertid? Øhm, jamen, øhm, det er jo en del af dit faste format, men du får jo det samme lidt kedelige øh, svar fra, fra alle dem, der, der stadigvæk er i, øh, i politik. Og jeg vil også sige, at der kan være nogen, som, hvor, hvor, øh, hvor diskussionerne har været lidt hårdere end med andre, men, men, men det kommer jo også af både nogle nogle politiske forskelle, og at man har nogle forskellige interesser, og det har jeg respekt for. Men det er også derfor, jeg siger sådan nogle, man behøver ikke at fortælle om, hvem den værste kollega er, for jeg har sådan set respekt for at det. kan være svært, når du skal møde dem igen om 14 dage for at tage dit svar på det tidligere spørgsmål. Men det kan jo også være, at det, der var nogen ordfører, der var en særlig udfordring for dig, eller hvad man skal sige. Jo, sådan, jo, jo, den, men at gøre det, det til den værste kollega, det var også det, sagde, at det, behøver ikke det, det, det Det vil jeg ikke. Men jeg synes, øh, altså for at vende tilbage til til også lidt, hvordan hele det her område er, hvordan det felt er, så er der øh, jo sådan uden for det politiske kollega at skabe nogle aktører, der fylder meget. Øh, og hvor, øh, hvor man jo skal være klar på, at der bliver, der bliver trykket tilbage, og øh, at, øh, at der vil blive forsøgt omkampe, og øh, at øh, hvis man udfordrer nogle interesser, for der jo også er her nogle institutionsinteresser og nogle sektorinteresser. Så vil der på mange andre områder, så vil der jo være en bevidsthed, hvis du skriver om noget, der har med arbejdsmarkedstof at gøre, så vil du godt vide, når virksomhederne har nogle interesser, fagbevægelsen har også nogen, og dem dækker man også kritisk. Så er der sådan en særlig aura over de her uddannelsesinstitutioner, hvor de faktisk også er interessenter og aktører og har egne interesser. Det er ikke rigtigt det, det er ikke en del af den debat. Det er det i meget lille grad. Øhm, men hvor man, hvis man gerne vil lave nogle ting om, og vi prøvede mange gange at sige til hinanden, min rådgiver og jeg, at vi skal, her, vi skal lave uddannelsespolitik for samfundet, ikke for institutioner. Og prøvede også at lade det sige jo, igennem embedsværket. Det, det, det er derfor. Det er det, der er vores rolle. Øhm, og det må også indebære, at man nogle gange ja, lægger sig ud med nogen, som jeg så synes kunne have respektfuldt samarbejde med. Øhm, men, øh, men jo også, hvor der var altså simpelthen modsatrettede interesser, og hvor man øh, trådte ind på noget, hvor de jo helst vil have lov at bestemme selv, øh, og have nogle gode bevillinger til det imens. Men er det i virkeligheden karakteristisk for det her område, ikke alene i institutionerne, men også sådan, de studerende bliver set som sådan nogle de gode, sådan positive, lige meget pokker, de demonstrerer for i virkeligheden? Altså, at, at man som minister er i defensiven i forhold til, til både institutioner og også ja, studerende? Øhm, I hvert fald det forhold, at, at dækningen og, og sådan, øh, synet på nogle af dem, der, der er på det felt, øh, ja, ikke bliver, nok, nok ikke bliver dækket eller ja, øh, vurderet på samme måde som, øh, som andre øh, politikområder. Øhm, og det, det skal man være bevidst om, og hvis man tror, man kan være der og bare være venner med alle hele tiden, så får man ikke udrettet noget, og det vil vi jo. <laughs> skal vi tilbage til nogle af de konkrete ting, du beskæftigede dig med, som minister Jesper Petersen en af dem lovede vi lytterne lige før, nemlig øh, den nye læreruddannelse. Øh, hvorfor var det vigtigt, at der skulle ske noget på det område? Læreruddannelsen og, og forbindelsen jo til folkeskolen og den helt centrale institution, øh, det er, øh, var vigtigt for mig og vigtigt for regeringen og Socialdemokratiet, Øh, i sig selv, og det vil altid have bevågenhed. Øh, men øh, der lå jo også nogle evalueringer og, og bedømmelser af, at, at det jo ikke gik øh, godt nok øh, på det område. Øh, øh, altså kvaliteten havde behov for at blive bedre, øh, var blevet for, for akademiseret på nogle punkter med for lidt praktik, øh, for lidt det at være klar, så egentlig som underviser til at udfylde sit fag og øh, jeg tror også, at analysen siger, at det er 38-40 procent, der efter fem år ikke er i øh, folkeskolen, øh, efter de er uddannet som lærer, Nogle arbejder stadig med undervisning, men de er, øh, men laver, også nogle andre, laver også alle mulige andre ting, øh, men, og, og er ikke i, øh, i, øh, i folkeskolen. Øh, så der var behov for at, at løfte kvaliteten af den uddannelse, at virkelig prioritere det. Og, øhm, og det gjorde vi, og der var et øh, grundigt forarbejde her, en, en lidt anderledes situation end det, vi har været inde på, men hvor der virkelig blev skabt et godt samarbejde mellem interessenter på det område, Danmarks lærerforeningen, det lærerstuderende, øh, kommunerne, professionshøjskolerne, som, som uddanner lærerne, øhm, og de kom med et indspil øhm, og, og, og blev virkelig skabt et godt samarbejde, og oplevede jo, da de kom med, med deres færdige bud og indspil til det politiske niveau, at vi sad og havde et møde, hvor efter, øh, jeg kan ikke huske, om det var lærerne først eller, eller, eller kommunerne først, men i hvert fald de parter, der havde været meget uenige tidligere, øh, KL og Danmarks Lærerforening, hvor, hvor det jo så, da, tror jeg, at KL havde haft ordet at formand, for Danmarks Lærerforening siger, og det er jeg enig i. Altså virkelig en stående sammen om at ville det. Og det var der heldigvis også en meget stærk politisk opbakning til, og en vilje til også at prioritere det økonomisk. Og jeg, jeg valgte, i stedet for at smøre lidt bredt ud over nogle forskellige steder, hvor man godt kunne have gjort lidt for nogle forskellige områder, og sige, det, det er det her, det skal vi gøre mm -hmm. ordentligt nu. Øh, og virkelig rykke chatongerne ind bag den øh, uddannelse. Og øh, jeg er virkelig glad for, at det lykkedes. Øh, og jeg synes også, at hele den tænkning, der er i den uddannelse, den nu, øh, er jo også noget af det, man det kan man faktisk se den samme, politiske tænkning går igen i det, regeringen prøver nu at gøre med, med, med, med folkeskolen i det hele taget. Men mm -hmm. ja, det kommer vi faktisk også til at uddanne lærere, til at bedre kunne løfte den øh, opgave. Og det var, ja, det, det var fedt at stå i spidsen for. Og det var også en lettelse, da vi kom tilbage efter sommerferien, og de radikale jo de facto havde væltet os med tre måneders respit, at der var jeg nervøs for, altså når vi det her, mm -hmm. øh, falder det på gulvet nu, vil de andre partier stadigvæk, Øh, vil Venstre gå i valgkampsmode nu, eller er de klar? Og det tjener dem til ære, at de, at de ikke gjorde det, men var med til at opbringe det her øh, helt i mål. Både, både dem og andre partier, men især dem, der måske kunne have haft en interesse i at, at gøre livet lidt ekstra surt øh, for os, at det, det gjorde de ikke, men vi arbejdede seriøst videre og fik skabt et rigtig, rigtig godt resultat. Det lyder jo sådan set øh, rigtig fint. Det er også, når du snakker om samarbejde med K og Danmarks Lærerforening og så videre. Altså... Er der noget spring, man kan forklare fra øh, konflikten om øh, folkeskolen under øh, -regering, man kan regeringen at forholdet til Danmarks lærerforening var nærmest historisk dårligt, også for, øh, for dit eget øh, parti's vedkommende osv., mm. til at de pludselig i fred og fordragelighed øh, kan sidde med lærer og kommuners landsforeninger og lave læreruddannelse til pæn til pænt og med, med opbakning i Folketinget? Altså... Ja, der er heldigvis sket mange ting på det område i mellemtiden, som også havde bragt øh, de parter tættere på hinanden. Men her en meget fælles erkendelse af, at der var det behov for at, øh, øh, at løfte øh, kvaliteten og, og anseelsen og attraktiviteten af den uddannelse, som jo er helt, helt central for, at vi kan drive en af de bærende søjler i vores, øh, i vores samfund overhovedet. Øh, og det, øh, det lændede de sig alle virkelig øh, godt ind i og, øh, og, og var begunstiget af, synes jeg, at have nogle virkelig gode samarbejdspartnere på det område til os at få det lykkedes, der meget kvalificeret og med velvilje øh, bidrog øh, til det. Øhm, og det, det gælder både øh, kommunerne i professionshøjskolerne lærerstuderendes landskreds, som hvis jeg skal fremhæve en studenterorganisation fra den tid, jeg var minister, var virkelig dygtig. Og altså både politisk med stor forståelse og kreativitet og øh, evne til at påvirke, samtidig med, at man pressede på det, det, det gjorde det virkelig godt. Og sådan en, en ny formand for Danmarks Lærforening, som jeg også, øh, altså i forhold til konflikten dengang, der, og det handler ikke overhovedet alene om det, men, men som også øh, synes, jeg har formodet at bringe, øh, bringe også Danmarks Lærforening et sted hen, hvor, hvor jeg mener, de har en større øh, indflydelse, og, og som øh, måske ikke er lige så kendt i den brede offentlighed, men som for den. Og den stand er en, en rigtig god og indflydelsesrig formand. Men måske i virkeligheden lidt i modsatte af, hvad vi talte om tidligere med, at man møder de samme igen og igen. Så her var der måske både på, på flere holdende nye ansigter, og kan måske skabe en... en, det, var en var. Der også, det var der også, men jeg, jeg tror, altså, det var også fordi, der var løbet vand igennem åen og gjort nogle erkendelser, nok på alle sider. Og jo så i hvert fald det, at man... Man, man ville og, og en bedre øh, læreruddannelse. Og, og der var så også politisk opbakning et parti, som øh, Radikale Venstre brugte jo også kræfter øh, på at sørge for, at der, øh, at der kom midler ind i en finanslov, og det gør det jo også nemmere. På trods af, at, sig, at I var i gang med at vælge ja. en, Det gjorde det senere, Æm, men, men, øh, men der blev vi enige med dem om, at øh, vi, vi satte midler af, og, og derfor så nogle gange så den store knast, man finder til sidst, er jo også kan vi overhovedet blive enige om finansieringen, mm. og, og det slagsmål var taget i forbindelse med en finanslov og prioriteringen ja. gjort. Som må der lægges ekstra til, øhm, og også, også det blev der så fundet løsninger, øh, løsninger på. Vi skal videre til et andet øh, emne, fordi en af de øh, faste ting, når man er øh, uddannelse af forskningsminister, det er forskningsreserven, som mm. forskningens øh, finanslov. Og i forbindelse med forberedelsen til det her program, der læste jeg, øh, en række også tiltrædelsesinterviews med dig. Og det er er, at du nævner faktisk grøn forskning som noget af det vigtige allerede i de første dage, efter du bliver minister. Det er jo... Og når man så ser... Du laver vel kun én forsknings... Ja, no, ja jeg, jeg laver én ja. aftale om det, og så ja, jeg har jeg et udspil klar, men ja. det når aldrig at, at, blive, at blive forhandlet og færdigt. Men den, du laver, der er det, det grønne også, der kommer, kommer meget i, i fokus... Jeg kan ikke lade være med at spørge til en enkelt ting det her, og det, det er måske et drilsk, jeg ved det ikke. Men det her med fangst og læring, eller anvendelse af CO2 som sådan en af de der vigtige ting, det er jo sådan noget... Er det en god måde at drive klimapolitik på, for jeg starter med at spørge? Øh, ja, det er, det er det, fordi det er simpelthen en, en nødvendighed. Altså, er de supplement til alle de ting, vi laver med grøn omstilling, hvis man så virkelig skal, skal rykke og... Øh, og, og trække fra i de temperaturstigninger, der vil ske, så, så skal man også øh, arbejde inden for, det, inden for det felt. Og det er rigtigt, at det var for regeringen og for mig en, en, en høj prioritet, og det afspejler sig også i den aftale, vi løftede i sidste valgperiode, øh, bevillingerne til, det, til de, de her grønne forskningsområder og forskellige missioner, man udpegede på det felt. Øh, Me meget betragteligt. Hvordan oplevede du I det der med, typisk, jeg tror også, den her aftale, det er alle partier eller sådan noget, ikke? og der var jo, mange meget, også på det meget. tidspunkt, selvom der er endnu flere nu. Øh, altså, hvordan oplever du det? Altså, jeg har det i hvert fald forhandlet forskningsreserver nogle gange. Jeg, op jeg, jeg oplevede det meget i alt markedet. Jeg ved ikke, hvordan det har været i din tid. Øhm, nej, der kommer selvfølgelig mange forskellige øh, idéer og, og ønsker, men... Øh, og ministerens rolle kan også nogle gange være så at, at disciplinere lidt, ikke, Æ, fordi at, at det ikke skal være et jalousmarked mm. øhm, og at, øhm, at man jo øhm og det synes jeg også, vi, øh, vi lykkedes med. Altså holde den disciplin i ikke at finde øh, på alle mulige nye ting, men holde os til nogle af de spor, der var lagt. Prioritere dem, blive ved, have en vedvarende indsats på dem. For eksempel inden for den grønne forskning også. Øh, andre former for teknologi, der understøtter vores industri og øh, erhvervsliv. Nogle, der også kan vise sig øh, meget gunstige inden for forsvarsområdet. Øh, øh, og mange andre ting, men, men hvor der er sådan en nogenlunde kontinuitet og også et synes, jeg er en, en, ja, en tiltagende norm i det forhandlingsrum om, at man kan ikke bare lige komme med hvad som helst og sige, at jeg vil gerne have noget til det der. Det kan man ikke. Er man blevet du bedre til nogle, det, nu siger en tiltagende? Jamen, jeg har jo ikke prøvet det Nej. mange gange før, vel? men altså en, en, en norm om, at man kan beskrive nogle mål, man gerne vil, men tingene kommer i, i, i udbud. Man skal, man skal gøre sig fortjent. Man kan ikke pege på, på et eller andet bestemt projekt. Uh, hvis ikke, at man virkelig har en politisk prioritet om, at her skal vi noget helt, helt bestemt. Nu laver vi Grundtvigcentret, uh, for eksempel. Ja, ja. Men, men altså, inden for de andre prioriteter, der er, at uh, når man så er det enten Innovationsfonden for, for de strategiske midler, eller uh, den fri forskningsfond, som kommer til at bedømme, hvem er egentlig, hvem har de rigtige forskningsprojekter, som vi synes, altså med faglige begrundelser, skal have uh, de midler, som politikerne har afsat. Uh, så man har nogle politiske prioriteter, men, men folk skal vide, at man, man sidder ikke der og bedømmer, Øh, altså ansøgninger fra forskere. Øh, skal man tage den ene eller den anden? Det har man en armslængde om. Og der var en af de ting, der var vigtige, synes jeg, for mig, altså at holde en balance i, både noget, som er strategisk og umiddelbart rettet på at skabe noget udvikling og innovation inden for noget erhvervsliv, og, og hvor man har... Øh, Innovationsfonden øh, til det, men at der også er øh, frie midler og rum for universiteterne til mere frit at lave noget langsigtet, noget du ikke aner i dag, om bliver til noget som helst. Det, at holde de balancer, det er holdt i balancer. Det er vigtigt. Det der med forskning til fakturer, det er alt for firkantet. Der skal være Jeg samme rum. Ja, øh, det, det bliver for en simpelthen. Øhm, hmm. og, og, og, og ikke klogt. Men det var vigtigt også derfor at op i nogle ting omkring innovationsfonden, hvor der er rigtig mange penge, der er blevet uddelt igennem, men hvor der var simpelthen nogle forvaltningsmæssige problemer og også en, en række kritiske artikler vel fra, fra huset her i som især skrev dem. Men det er lykkedes at få en, en rigtig god ny formand i Anders Aldrop indsat, der med al sin erfaring fra finansministeriet osv., men også en... Det var øh, også en, en grøn øh, erfaring og en, sådan en, en viden om mange udviklinger, var det vigtigt for mig at få en mand som ham ind på det. Og det sagde han heldigvis ja til, da, da han blev spurgt. Og jeg, jeg tror ikke, jeg har set den artikel siden, hvor der ikke har været styr på tingene, som der skulle i Innovationsfonden. Så det, det er en af de ting, jeg faktisk også er glad for, at vi, vi gjorde. Du har tidligere været inde på din øh, folketingsefaring. Du har siddet ved været 16 år i folketinget og sådan noget øh, nu. Øh, er det her, den her måde, som øh, forskningsorganisationen udvikles på, et udtryk for sådan en generel professionalisering, altså mindre på, at, at du og engang jeg har kunne sidde og sige, de, de her skal have, de her skal have, de her skal have på forskellige områder. Ser du den trend? Eller? Jeg, jeg vil ikke øh, bedømme eller sige, at sådan gjorde man før. Det kan godt være, at du har været øh, med til det, men der, der, der har jeg det Det er jeg lort, for, jeg har på en række områder. Og, men, men jeg synes, vi, ja. øh, vi havde sådan en ret... Øh, jeg ja, er stærk normer, hvor man også har afvist nogle idéer og sige, at det, det, det kan vi ikke. Altså, øh, vi kan formulere, hvis vi er enige om det, nogle, nogle politiske hensigter, men, øh, men det kommer til at være på den måde, at så er der så nogle andre, der, øh, der bevilger dem, og, og det bliver efter, at det er udsat for en, en konkurrence om, hvem vil være de rigtige til at bedrive øh, forskningen her. Jesper Petersen. man siger, at tiden går hurtigt godt selskab, og vi er i de sidste minutter af udsendelsen. Altså, som du selv har nævnt, så vælter de radikale, den socialdemokratiske regering, med det, Noah Reddington så pænt har kaldt funktionærslovens varsel, altså tre måneder, og den ryger så, og du kommer ikke med i den nye SVM-regering, der bliver dannet efter valget. Hvordan var det? Øhm, jeg, jeg vil gerne være fortsat som minister, øhm, men jeg var jo, og det kan jo også høre, nogle af mine andre kolleger er jo meget bevidste om, at når der skal tre partier i stedet for et, så er der bare færre pladser. Og ikke mindst, hvis vi ikke længere havde det ministerområde, hvor jeg havde været, så var chancerne nok ikke de største, hvis jeg skal sige det sådan. Og det, det var jeg afklaret med. Efter sådan et sidst ind, først udprincippet? Øhm, Nej, men... Øh, jo også i en respekt for, jeg ved godt, der er nogle af mine kolleger der, som jo har øh, mere erfaringer som jo nok bare også i min egen vurdering ville stå, stå først for. Jeg synes, det var lykkedes godt, og var meget, øh, ja, altså, også for en selv, altså tilfreds med at have oplevelsen af at kunne udfylde den rolle, jeg kunne spille i den øh, Superliga, men... Øh, men det, det var så den tid. Måske at en pause. Det kan jo være, at det bliver til igen. Men i hvert fald, det var, det var mest af alt matematik, og ikke fordi at det var gået dårligt. Det var også den besked, jeg fik fra statsministeren, da hun var så god og ringe rundt til alle på den aften. Også dem, der ikke skulle udnævnes igen, og, og få rundet ordentligt af, og, og jo også give den besked, at, det, at, det, at matematikken gjorde. Og at det, det var altså det, men, men at have været, have været tilfreds med den indsats... Jeg, jeg havde øh, leveret. Og så vil jeg sige, at jeg blev hele tiden påmindet om, at det var på tid. Dels med de mange portrætter, men hver gang jeg åbnede døren ud til forkontoret, så stod der en mappe over min sekretærs øh, stol, hvor der stod procedurer ved ministerskifte. Så hver dag øh, blev jeg mindet om, at det er på tid, og det er altid en meget, meget sund bevidsthed at have som minister. Så bliver det nemmere at stoppe, og øh, forhåbentlig bruger man også sin tid rigtigt og mere velovervejet, mens man er der. Det blev det sidste ord, Jesper Petersen. Tak fordi du ville være med i ministertid og til lytterne på genhør om en uge.